Beta, baby, beta, beta. We are prodigy. Drage slušateljice i slušatelji, evo nas su nove emisije o kulturi mladih i nezavisnoj kulturi Speak Up. Večerašnja emisija posvećena je novom festivalu koji će sigurni smo priući pažnju mlađe publike željne zabave na otvorenom, mladih bendova, ali i fotografa, dizajnera i snimatelja koji će imati priliku prikazati svoje vještine. Kao popratni sadržaj, u subotu će se održati piknik u hladu Karlovačkih parkova. Radi se o prvom izdanju Pick Up Festivala koji počinje u četvrtak 6. lipnja, a završava u subotu 8. lipnja. Iza festivala stoji i dio ekipe koju smo već imali prilike vidjeti u organizaciji programa Mladi za jesen gradu. S nama je Filip Treznen koji će predstaviti događanja koja nas očekuju ovog Kada se potaklo da kredirate ovakav festival. Pekat Music Festival krenuo je zbog želje da naše mladi kolege i glazbenici i njihovi bendovi imaju priliku negdje se prikazati, negdje nastupati, prikazati se svoj publici i u tome što, što vole, što rade. Dobio je priliku pokazati se. Zapravo to je bilo neko, neko, nešto osnovno, na nekom novom jedinstvenom festivalu u Karlovcu. Dakle ovaj šanac, odnosno lokacija u šancu stvarno će pružiti posebnu žitak u parku i, i posebno ljubav prema svim tim ljudima koji uživaju u glazbi i stvaraju glazbu. Kako mi to pošlo za rukom? Organizacija festivala zapravo je preko noći krenula, skupilo se nas par koji smo htjeli to ipak ostvariti, već duže vrijeme smo željeli napraviti neki lezbenih festival. Dobili smo priliku, eto, dobili smo donaciju potpornosti razlasa i rasvijeta i dobili smo priliku organizirati takav festival. Uz moga obrane potpora igra, karalce i turističke zajednice i tiska i adjustment. pa ovaj festival će biti ostvaren i bolje što smo mislili. Možemo li sad najaviti festivalska događanja i možeš li što posebno izdvojiti? Na festivalu, ovom njegovom premijernom izdanju, imamo tri dana, odnosno tri glavne glazbene večeri, otvaranje, drugi dan je zatvaranje, a posebnost ovog festivala je glazbeni piknik u, svr, u vrsti popratnog programa koji će tokom subote poslje na dehicama uz piče, hranu i društvo ukupiti akustične izvođače u parku i zasvirati zajedno sa kaunt autorima i stvoriti da im zaista idiličnu novu atmosferu u Karlovcu, iskoristenog parka i ljudima koji uživaju u parku zajedno Glasbe. Bendovi koji nastupaju, na otvorenju je, smo najponosljene naše glavnog gosta, Cold Snap iz Varaždina, koji nam dolazi otvoriti cijeli festival. Drugog dana, u, naravno prvi dan, to su i neko, nekoliko naših lokalnih bendova, ali i gosti iz Zagreba. Drugi dan festivala obilježit će svirka We Creator i Rider, također dva gosta iz Zagreba, a naravno tu počeju i naši lokalni bendovi poput Vanderlasta e, i sličnih, Eclipse of Time i tako neki naši lokalni bendovi. Na otvorenju treba spomenuti još i Danka Start, naš glavni, glavni Karlovač, kajemo to tako reći, band, a uz njega veoma popularni Karlovačani su i Mijez Vel, koji su u subotu kao zadnjeg dana, a festival će zatvoriti izniman band iz Samobora, Agarti. Možeš li usporediti Karlovačku scenu s onom u drugim gradovima? Koliko je zahtjevno organizirati koncert neafirmiranih bendova ovdje u odnosu na druge gradove s kojima surađujete? Pa karlovačka scena zapravo je iznimna, iako je ne u principu. Ima jako puno mladih bendova koji pokušavaju, trude se. Samo im treba dati priliku, a to su naravno ne ovi obje uspješni i stariji bendovi koji polako sjećaju iz svjetsku slavu. Mislim Daunkastard zaista je ostvario veliki uspjeh ovdje iz Karlovca, a mnogi idu prema njegov, u njegovom smjeru. Mislim da je scena zapravo jako, jako, jako velika, široka, neiskorištenih mogućnosti. Treba samo raditi na davanju prilika tim bendovima i cijeloj sceni da se postavi. Naravno da je zbog toga težo organizirati bilo što u Karlicu, prvo zbog prostora koji zapravo ne postoji ili je tek u ostvarivanju poput male scene, no naravno mi smo festivalno otvoreno među isto zbog ljetnog vremena u kojem ga organiziramo, to jest barem se nadamo da će biti ljetno vrijeme, tako da treba se malo više potruditi, ali baš zbog toga radimo taj festival da bi omogućili toj sceni da se negdje predstavi, svim tim novim i mladim bendovima da se afirmiraju i prikažu publici je ono što vole. I <laughs> need Kojih glazbenih usmirenja su se bendovi prijavljivali na Pick Up festival? Bilo je preko 40 prijava, što je za prvu godinu uzako našu minimalnu promociju promocije organiziranje festivala ad hoc, odnosno ono zadnji tren, čisto da ga napravimo, su mi jednako zadovoljni. 40 bendova je zaista puno, njih bilo samo iz Karolca, već iz cijele Hrvatske, čak i izvan. Bilo je dva prijave iz Bosne i Slovenije. E, Svakakvih bendova je međutim najviše odjeknulo među punk i hardcore punk scenom, tako rock bendovi i metal, tako da je i naš ben, izbor bendova koji je ušao u line up najviše u tim žanurovima, međutim naravno ima i, i roka i tako neki malo lakših stvari, ali eto, znači najviše odjeknulo među punk scenom koja je, će biti jako kvalitetna i predstavljena u Karlovcu, naravno sa predodnikom kocne. Snake. Što bi prema vama bilo potrebno da Karlovačka nezavisna scena postane relativna izon lokalnih okvira? Upravo ovo što sada radimo, dakle, organizacija festivala, radionica i pružanje prilika mladim bendovima, neformiranim bendovima, ali onim uspišnima da se prezentiraju prvo u Karlovcu, a samim time da to odjekne i dalje. Dakle, se je festival proslavi dolno jako građani iz drugih gradova dolaze u Karlovac čuju za našu scenu zove u svoje gradove i tako se širi karlovačka scena i naprosto napredujemo dakle treba organizirati sadržaj koji će pružiti e, svim tim bendovima da se predstave i da se scena razvija što planirate u budućnosti hoćete li se festival nastaviti i sljedeće godine Naravno da se festival nastavlja iduće godine pripremamo puno veću stvar naravno nakon što završio ovaj je festival moći ćemo u detaljima idučega. naravno sve treba pripremiti sustavno i pogledati kako je prošlo ove godine i eto Uh, mislim da će biti velika stvar i ove godine, a posebice iduće. Tako da želim svima nama puno sreće. Našim volonterima koji čak njih 20 koji uspješno rade pod koordinacijom naše paule i cijeloj ekipa organizatora naravno na čelu sa Tinom i Pavlom koji eto ove godine su stvarno dali sve od sebe u našoj udruzi. Tako da pratite sve novosti na našem Facebooku, Pakap Music Festival kao i na web stranici web on your mind and live free Don't like them, push you way behind Cause you might fall Back up, back up against the wall, nowhere to I Jeffinka yeah, can Who is your friend? Yeah, I think I can So now you're all broke, hoping for better days Struggle through this mess, running away Try to live but you barely breathe All alone on the streets There goes another life another heartbeat And it's gone Yeah it's gone Yeah it's gone No. <laughs> Kako to da ste se prijavili? Vidjeli smo na internetu da se događa nekakav novi festival u Karlovcu i što je zapravo jedna čuda pojava, ajmo reći, u ovom gradu. Tako da smo odlučili jednostavno dati svoj glas i priglanjati nešto tom festivalu i prijavili smo se. Uh, jeste li već nastupali na sličnim eventima? Da, da, u Karlovcu i izvan Karlovca znači bilo je, ne znam, hermetika je bila 2 tri godine, ZSP festival, svirili smo na velikim festivalima išto tipa in music i tako. Kako ste zadovoljni sa stanjem na karlovačkoj glazbenoj sceni? Karlovačka scena se dosta poboljšala u zadnjih par godina. Otvorilo se puno kafića u kojima se može svirati. Ima sad već dosta tih festivala pop-up-a i tako tako da je... zadovoljan sam jako. Što bi se trebalo napraviti da se situacija još poboljša? Mislim da tu bendovima nam ništa godišnja plaćatelj ima već dosta bendova trebao bi znači publika dolazi više na koncerte, ali je dosta mala posjećnost koncerata i to je, mislim, to koliko mogu vidjeti. Zašto karlovačke ne nastupaju više izvan Karlovca? Pa mislim da je tu glavni problem Prijevo, zato što puno bendova jednostavno ne može si naći nekakav prijevoz do Zagreba ili nekog drugog grada. A isto, znači, teško je naći bilo kakvu svirku ili mjesto za sviranje bilo gdje u Hrvatskoj, tako da jednostavno je jednostavnije svima ostati u Karlovcu i tu svirati. The smell is not the same green and loaded a da ste se prijavili? Pa, odlična prilika da predstavimo sve naše autorske stvari. Da upoznamo druge bendove, da podijelimo iskustva i slično. Jeste li već nastupali na sličnim eventima? Pa, do sada su imali dva koncerta i oba dva su zapravo pod utjecajem nekakvih udruga. Prije koncert je bio pod organizacijom kabine, a drugi isto za promicanje kulture u Karlovcu. Kako ste zadovoljni sa stanjem na Karlovačkoj glazbenoj sceni? Pa, ima puno potencijala, ali e, to treba znati i skoristiti. Postoji puno bendova koji su različiti žanrova i svatko može prikazati nešto. Samo treba biti dobra organizacija i mislim da ovaj festival dosta to me pomaže. Zašto Karlovački bendovi ne nastupaju više izvan Karlovca? Gledajući naš slučaj, ili je prijevoz kriv ili nemaju ili opremu, niti mogućnosti za putovanje, niti nekakve veze u drugim gradovima. Nisu dovoljno poznati i strah možda od neprihvaćenosti.